І далі пішли оповідання, одностайні своєю ваготою і оглушаючи своєю кричучою несправедливістю. І за кожним розказаним фактом оповідач зупинявся, ждучи, поки карбовий деркач не закарбує на палиці, щоб кожному віддано було повною мірою. Декотрі побратими говорили з таким супокійним, рівнодушним, майже мертвим виразом лиця, що вже сам їх голос сам вираз лиця був свого роду важким фактом гідним закарбування на ім'я загальносуспільної кривди та гніту. Другі розпалювались, говорячи, проклинали гнобителів і домагалися швидкої для них кари. Але найбільше зрушило всіх оповідання молодого парубка Прийде волі. Коли прийшла на нього черга, він був наймолодший, той черга на нього прийшла на самим послідку. Він вибухнув довго ж здержуваним плачем і, заломуючи сильні руки, виступив насеред хати. Перед Богом святим і перед вами, побратими мої, жалуюсь на своє горе, на свою страшну кривду. Осиротили мене на весь вік. Відобрали посліднє й потоптали ногами, і то так собі для забавки Ох, Боже, Боже, і ти глядиш на все, і ще можеш терпіти Але ні, ти терпи собі, а я не можу, я не буду Побратими, товариші милі, радьте, що мені діяти, як мститися все зроблю, на все відважуся, тільки не кажіть чекати. Бійтеся, Бога, не кажіть чекати. Він замовк, хлипаючи, мов мала дитина. По хвилі зачав спокійнішим уже голосом. Ви знаєте, який я круглий сирота на світі, в який біді та нужді зійшли мої літа молоді, поки нещастя не загнало м'я сюди до цього пекла проклятого. Але вся біда і нужда, всі нещастя нічим були для мене, поки була хоч одна людина, котра вміла мене потішити, розрадити, приголубити, котра віддала б, була б, своя життя за мене, котра любила мене. І тої єдиної порятівлі позавиділи мені вороги. Послухайте, що зробили». Ви знаєте, вона для мене покинула свою хату, свою матір стару, і прийшла сюди до Борислава, щоби бути разом зо мною. Ми жили разом от уже півроку. Вона працювала при магазині того багача Гольдкремера. На своє лихо сподобалось там всім тим псам, що її видали. А там їх є до вітру, касьєр, молодий жидик, шмулько, блюгітель, надзорець також молодий жидок, далі ще якісь тапкапцани, Бог би їх поразив. Почали вони до неї налазити, не надавати їй спокою. Раз, другий, вона відправила їх чемно, а далі, коли Блютігель застав її якось саму в присінку магазину, і осмілений почав дуже вже до неї заскакувати, вона, немного думавши, віддвинула руку і так тарахнула житкак по меже вуха, що майже ротом і носом кров бризнула, і сам, як тика, покотився між бочки. Що ми того вечора насміялися з улазливого житка, коли вона розповіла цілу-то ту річ? Але ми завчасно сміялися. Жидок розлютувався і змовився з другими пімститися на ній. Приходиться позавчора виплата. Приходжу я вечором додому, нема моєї Варки. Сів я під вікно, чекаю, виглядаю, а самому коло серця щось, мов гадине лежить. Ба вже й стемнілося, нема Варки. Закинув я петик на плечі, вийшов на вулицю, шукаю Варки. Нема. Розпитую я робітниць, що разом з нею були при виплаті. Кажуть, що лишили її мій, що певно їй виплачували напослідку. Тьокнуло мене щось коло серця. Біжу до канцелярії. Позамикано. А в вікнах світиться. Калатаю, не докалатаюся. А далі гадаю собі. А гій, та чого я тут калатаю? Чинь же твоєї нема? Може, вона вже красно дома, чекає на мене. Біжу додому. Нема. Біжу знов вулицями, забіг по всіх знайомих, по всіх шинках, де ми часом з роботи йдучи вступаємо перекусити дещо або селеться купити. Нема. Всіх питаючи, не видів хто варки? Ніхто не видів. Як камінь в воду пропала варка. Лечу знов під канцелярію, так мене щось і тягне туди. Гадаю по дорозі, висаджу двері, а мушу дізнатися, що з нею сталося, де вона. Але скоро я там, десь ораз і вся смілість пропала. Став, дивлюся, в вікнах блищиться, але вікна позаслонювані, не видно нічого, тільки тіні якісь мелькають. «Ні», гадаю собі, «вона ту мусить бути». Ту мусить бути, бо де ж інде була би. А ту знов і сам собі не вірю, бо що ж би вона ту робила? Прийшла мені на думку історія з жидиком блютіглем. Я весь задрожав, одеревів. І що ж я мовляв себе, що вже байка, жарт, пустота? Ні, щось немов рукою держить мене під вікном тої проклятої канцелярії. Не піду вже нікуди, гадаю собі. Буду той ж ждати, доки світло не погасне. Ні, прожду й до рана. Сів на якусь бочку під самою стіною просто вікна. Сиджу, а тумнова штилепа, я немов земниця яка. Слухаю на слухаю. Там чути, десь в шинку ріпники хриплими голосами пісні доспівують, там знов пси гавкають, з-під діла від церкви долітає, мов взой конаючого, сторожеве, острожне з огнем. А ось чую в канцелярії регіт якийсь. Зашваркотіли жиди, пізнав я голос блютігля, голос наставника. Далі загепало, що в не розбивається, Знов регіт, знов шваркіт і тиша. Господи, кожний голосок різав мені в саме серце, Мов ніж острій. Я так і задубів вухом, приложимом до стіни. Аж нараз вже над раном роздався страшний крик канцелярії тільки на одну хвилиночку. Але крик той порозив м'я, мов грім. Уколов, мов, жало Я відразу зірвався на рівні ноги То був варчен крик І ледво я надумався, що тут робити Ледво підбіг до дверей, щоб з послідною натугою Всеї своєї сили виважити їх Коли втім двері отворилися І з них вилетіла, мов, громова куля Варка Але вже не кричала я пізнав її по одежі, бо з лиця її зразу не вдобачив сумерці. І вона мене не бачила, тільки вилетівши з дверей канцелярії, погнала навпростеть через горбки накиданої глини поміж кошари та ями. Я за нею. Варко, кричу. Варко, що тобі таке? Що з тобою сталося? На милість, Божу, стій і обізвися. Стала на хвилю, озирнулась. І то, жінь, побачив я, що ціла її голова була чорна, мов уголь, замазана кип'ячкою, а довгі її коси були обтяті. «Господи, Боже, варко!» – кричу я, підбігаючи її дні ближче. «Що це за нещастя з тобою?» Але вона скоро пізнала мене, цей час відвернулася, і, мов сполошена, погнала далі на осліп, розбиваючись о стопки корб, що були над ямами. Я, що духу, в мені женю за нею, аж на раз один крик, страшний один миг ока, і варка туй перед моїми очима, щезла, мов сонний привид, скочила в отворену яму. Я надбіг став. Тільки глухо задудніло, як вона всередині, розбиваючись оця мриння, в кінці боутнула в воду. Та й по всьому. Що вже зо мною далі діялось, не тямлю. Я отямився аж нині з полудня, і коли спитав за варкою, мені сказали, що її на мій крик витягли з ями і вже й поховали. Значить все пропало, і ніхто не скаже, що вони з нею зробили в тій страшній ночі. З'їли нелюди мою варку живу, вбили моє щастя. Побратими мої дорогі, перед Богом святим і вами жалуюся на своє нещастя. Радьте, вчіть, що маю робити, а тільки чекати не кажіть.